Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia most a civil az FM 98 on Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok Boldog új évet, 2016 első Demokrácia most adásában, Gosztonyi Gergő kutató Tiszteletleg kutatónak? Minden tovább. Ugyanis a civil akkor... Rádióban Gergő nem egyszerűen kutató, hanem sokáig oszlopos tagja volt a civil Rádiónak, és úgy jöttél be ebbe a stúdióba, hogy nocsak, tíz év alatt semmi nem változott. Ez... Á, nem, rengeteg minden rengeteg változott. Azért minden én is változott. köszöntöm a hallgatókat. <gül> Ügyvezetője is voltál a rádiónak. és. És tulajdonképpen, ami ami után, hát elhagytál minket, úgymond, a civil rádió témáját nem hagytad el, mert uh, neked ez egy kutatási témád lett, és ebből nemrég egy könyvet is uh, adták ki, és én tulajdonképpen ott találkoztam veled a, a, a jogi karakteren. Igen, hosszú, könyvet, hosszú idő után igen, igen, utatóján, igen. Ahol, ahol nagy örömmel láttam azt, hogy, hogy, hogy, hogy miképpen méltatják azt a ponográfiát, a közösségi rádiózásról írtam. Hát nem csak a rádiózásról, de mondjuk a közösségi jellegű médiáról, igen. igen. És tulajdonképpen erről szeretnénk beszélni, egy kicsit úgy is, hogy remélem, hogy haza fogsz beszélni, és egy kicsit, hogy mondjam, hát e, ez most ez a műsor, ebben a tekintetben ez nem csak a hallgatóknak szól, engedjék meg, hanem saját magunknak, is, mert mi is szeretnénk belőle tanulni, de hát kezdjük azzal, hogy ez a közösségi dolog, a Péter Fifferi hogy amúgy, amúgy is tisztázzuk a kérdést, mert valóban Magyarországon a közösségi, van ilyen, hogy social media és community media, és ez nálunk ilyen Facebook a közösségi. Mi ez a közösségi? Hogy, hogy kéne ezt helyre tenni? Igen. Öm, azért nehéz ez a kérdés, mert hogy egy nagyon picit visszamennék, ugye, ugye a 96-os törvény, ami alapján ugye a civil rádió is nagyon sokáig működött, úgy, ez, ezeket a típusú műsorszolgáltatókat akkor még műsorszolgáltatónak hívták, ezeket úgynevezett nem nyereség érdekeltnek nevezte el. Ez ö, ö, ez nem volt egy szerencsés fogalom. Tehát ez se volt egy szerencsés fogalom, mert egy nagyon erős gazdasági jelleget kölölcsönzött, uh -huh. mintha csak a gazdasági aspektusát eről Mondjuk tette az az volna a kérdésnek. Az hogy pénzük sose volt. <gül> Igen, ez kétség. Ez kétségtelen, <gül> bár ugye az is úgy fogalmazott, hogy nem az, a, nem, az a, nem az a feladat, hogy ne legyél nyereséges, hanem az, hogy a nyereséget ne vont ki, tehát, uh -huh. hogy a nyereséget forgassd vissza a működésbe. Uh -huh. tehát, tehát ezért se volt egy nagyon szerencsés kifejezés, a nem nyereség érdekelt, bár nyilván azért ezek a rádiók, tévék azért soha nem produkáltak Nyer. Hát, egy-kettőt tudnék mondani, ahol valóban volt valami nyereség, de hát ezek nem, nem szignifikáns összegek. Uh -huh. e Úgyhogy hosszan küzdöttünk azért, hogy, hogy használjuk azt a kifejezést Magyarországon is, ezt a community médiát, amit, amit Nyugat-Európában a szakirodalom is, meg Nyugat-Európában, ahol létezik ilyen jogi szabályozás is használ. Tehát, hogy, hogy úgy alakítsuk át ezt a hármas médiarendszert, ami Magyarországon is, is volt, hogy, hogy legyen közösségi média. Ugye Magyarországon korábban volt még egy ilyen elég összvér jellegű dolog, ez volt ugye ez a köz, közműsorszolgáltató kategóriája, amit most nagyon-nagyon leegyszerűsítve azt tudom mondani, hogy olyan, mint a kis köz, közszolgálati műsor, média, tehát uh -huh. hogy, hogy ezek helyi szinten, regionális szinten, ezek, uh -huh. ezek valóban fontos és tényleg nagyon fontos uh -huh. helyi szinten fontos feladatokat láttak el. De akkor utána az volt, hogy aztán a 2010-ben, 2010 amikor ugye lett az új médiatörvény, akkor nagy örömre, már előtte már egy néhány évvel születtek ilyen mindenféle tervezetek, ott megjelent a közösségi médiaszolgáltató, műsorszolgáltató helyett aztán médiaszolgáltató fogalma. De a nehézség, és itt jön egy picit a válasz a kérdésedre, hogy Egyrészt összemosták a, ezeket a kis közszolgálati műsorszolgáltatókat és a nem nyereség érdekelteket, tehát ezt a két kategóriát tolták egybe uh -huh. a közösségi fogalom alá. Ez az egyik probléma. Tehát, hogy, hogy magyarul még ha ezt is használnánk, vagy most már ugye ezt használjuk, de hogyha még ezt ez, ez, ez, mondjuk a nagy közönség is érteni, akkor is problémás lenne, mert hogy két eltérő jellegzetességű uh -huh. csoportot mostak össze. Ez az ezt, egyik. Ezt röviden tudnánk... Nem akarok annyira, hogy a fogalmakban sokáig belemerül, de fontosak, hogy értelmezhetjük ezt úgy, hogy van a, a kimondott ö, ö, kis közösségi rádiója, mint a civil rádió, civilek önkéntes munkával hoznak létre valamit, uh -huh. És, és csinálnak egy médiát, lehet ez egészen picike is, mondjuk egy faluban vagy egy, egy, egy, egy akár egy kórházba, vagy várhol máshogy, és lehet viszonylag nagy, mint a civil rádió, mondjuk Budapest a vételkörzete, de jellemzően jellemzően itt is az van, hogy aki műsort készít, az egyetlen egy, tehát nincs fizet, műsorkészítőnk, hanem mindenki önkéntes, és a föntartása és a rádiónak nagyrészt önkéntesek munkája által. Igen, szerintem Működik, amit ez nagyon fontos. A mi modellünk a civil rádióban ugye ez volt, és ezt tekintjük olyan ez ezt a civilt, ezt hozzá lehetne más Aha. rádióhoz is rakni. Mondjuk a tilos és civil Igen. rádió nagyjából, meg Igen. más is, tehát Igen. ők sem üzletből csinálják ezt. Ez az egyik, egyik nagyon akkor, fontos. És akkor van ugye, van ez, amit mondtál, ez a ez a közszolgál, de nem közműsorszolgáltató. Közműsorszolgáltató. az olyan lehet, mint mondjuk egy, egy városnak. Mondjuk egy városi a, tévé. Városi tévé, igen. amit az önkormányzat nem vagy felt, Nem mindig az önkormányzat, uh -huh. de igen, így van. De lényegében van. az, hogy az ottani közéletnek a, a hangja. Így van, És pontosan. amit esetleg például az önkormányzat támogathat például. E, igen, én, én, én nem látom semmilyen médium esetén egyébként a támogatást ördögtől valónak, de ez uh -huh. mondjuk, egy, ez majd egy következő lépcső. Amit mondtál, ez És egy a nagyon fontos. Az, mint a magyar rádió. A, nem, az, az az. a magyar igen, Rádió. Igen, igen. Baj, a magyar televízió. Igen. Most már ugye nem így hívják igen. őket, de ez is egy változás, így van pontosan. Ez az egyik, ami nagyon fontos, az önkéntesség. Igen, igen, igen. azt gondolom, hogy ez, egy, ez, ez mindenképpen egy specifikus. És vannak a kereskedelmi, ugye? Igen, az a harmadik, így lesz hármasa a jogi vagy a médiarendszer, hogy létezik Nyugat-Európában is, létezik a közösségi, uh -huh. létezik a kereskedelmi, és létezik a közszolgálati. Ezt magyarul úgy szoktuk mondani, hogy 3K modell, ez tök jó, de ez csak magyarul működik, mert ugye angolban, Igen, angolban ilyen. Ez sajnos nincs ilyen, nincs Igen, ilyen jó, tehát hogy ez sajnos nem lehet ilyen, ilyen poénként, de, de magyarul ezt, ezt 3K modellnek szoktuk hívni. Ugye ez, ez az, amit második egyébként triális modellnek mm. szoktunk hívni, és van a másik, a duális modell, ahol csak közszolgálati mm. van, meg kereskedelmi, és nincsen közösség. Mm. De visszatérve még egy picit a közösségire, az önkéntesség az egyik nagyon fontos specifikum, a másik szerintem, ami nagyon fontos, az, azt, azt én úgy fogalmaznám meg, hogy egy demokratikus működési struktúra. Tehát, hogy mindenki részt vehet a... a annak az adott médiumnak a működtetésében, és nem csak a működtetésében, hanem a médiumra vonatkozó döntések meghozatalában is. Tehát, hogy most ez Teljesen mindegy, hogy egyesületi formában működik, alapítványi formában, de hát azért azt kbl tudjuk képzelni, hogy egy kereskedelmi médiánál, vagy akár egyébként a magyar rádiónál, hát ott azért nem feltétlenül a, a műsorkészítők azok, akik a döntéseket mm. hozzák, míg mondjuk egy ilyen civil típusú médiumnál abszolút, tehát hogy, mm. hogy, hogy egy, egy ilyen bázis demokratikusabb működést képzelünk el. ugyanaz egyébként mondjuk a Magyarországon áthilosnál a is a, Ez a partalami a külföldi, együtt A külföldi szabályozás is ezt tükrözi, hogy figyelembe veszi? Abszolút igen. Tehát, Ugye ez, ez, az egyik ilyen, ez az egyik ilyen jellegzetesség. És most ugye hallgatok, talán nem annyira vannak képe, ugye volt az a 96-os médiatörvény, médiatörvény ami ezt nevesítette, ezt a fajta önkéntességet? Ö... Azt sem, mert hiszem, hogy hogy nem nyereségorientáltnak nevezte. Nem nyereség érdekeltnek? Igen, bocsánat. Ö... Volt egy, volt egy fogalma ennek a 96-os médiatörvényben, de, de igazából nem, volt, nem voltak nagyon részletesen lefektetve. Uh -huh. Később az ORTT adott ki mindenféle mindenféle ilyen iránymutatási uh -huh. jellegű dokumentumokat, amiben ezek szépen lassan az évek során uh -huh. lefektetődtek. Tehát, tehát tulajdonképpen ezek a fogalmak egészen 2010-ig úgymond letisztultak és és Igen, ez egy, ez egy nagyon izgalmas folyamat uh -huh. volt. Tehát, hogy, hogy, hogy ez azt tudom mondani, hogy ez... Hogy ez ez amikor a 90-es évek végére, a 2000-es évek elejére, ez úgy nagyjából világos volt, hogy között a három típusú médium között a különbség. És akkor, akkor itt jött be, és nem felejtettem el az eredeti kérdést, tehát majd még visszatérek arra, csak hogy talán egy picit így érthetőbb lesz a válaszom. Erre jött be az úgynevezett kisközösségi kategória, ez a 2000-es évek legelején. Mm -hmm. És akkor itt lett egy, ennek az volt a, a, az volt a jellegzetessége, hogy maximum egy kilométer sugarú mm -hmm. körben lehetett sugározni. Még Eper rádió. Például az eperrádió, mm -hmm. mint, egy, mint, egy, mint egy, egy egyetemi rádió, de gombamód szaporodtak, <laughs> már epper, és, és... <laughs> hogy tényleg gombamód szaporodtak a, a, az ilyen rádiók Magyarországon, Igen. Szerintem nagyon szűkre volt szabva ez az egy kilométeres sugaru kör, mm. de egy baromi jó ötlet volt. Mm. És, ezt, és ezt azt tudom mondani, ott voltam. És ennek könnyített Közben. volt az engedélyezése. Ennek és... könnyített mm. volt az engedélyezése, és nem kellett 24 órát sugározni, mm. tehát hogy 4 órát kellett sugározni naponta minimum, tehát hogy az, tehát, hogy az, az, az, az néhány ember meg tudta csinálni mm. a, egy, egy faluban, tehát nem kellett hozzá egy komplett. Ez, ez Budapesten nem jön annyira ki, egy faluban ez Budapesten egész Budapesten Nem, jön, nem, így van. Jó, ez, ez, az én, ez az én veszőparipám egyébként, hogy a, hogy a közösségi médiát azt nagyon nehéz nagyvárosi környezetből szemlélni. De. Mert hogy nagyon sok olyan hely van, és, és, és a világon a legizgalmasabb közösségi médiával kapcsolatos folyamatok most nem Európában zajlanak, hanem Indiában zajlanak, meg Bangladesben zajlanak, meg Afrikában zajlanak. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy most azokon a helyeken, ahol... ahol ahol nincs más lehetőség arra, hogy, hogy ez a civil szféra, vagy ez a civil szellem ez megjelenjen. Azért nekünk van. Tehát, hogy, hogy tényleg én vagyok azt hiszem, hogy a legnagyobb barátja a mindenféle közösségi típusú médiumnak, de hogyha nem, akkor ott van az internet, sokféle verziót el tudunk képzelni. Azokon a helyeken, ahol, ahol mondjuk esetleg még tévé sincsen, hanem a rádió az egyetlen médium, mondjuk egy afrikai projektben nagyon izgalmasakat lehet olvasni. Én, én nem vettem ilyenekbe részt, csak, csak olvastam róla, de, de hát hihetetlen izgalmasak. Ott, ott, ott nagyon mások a hangsúlyok. Annak ott társadalom is van? Persze, abszolút. Közösségszervező társadalom. Én hihetetlen a célra, erős. A mindig szeretnénk társadalom lenni, de nem, nem annyira érezzük, hogy ez működne. Ö, ennek, ennek szerintem több, több oka is van, de az mm. egyik ilyen az, a, az, a, az az, hogy mi, mi azért egy nagyon-nagyon diverzifikált média környezetben vagyunk itt Budapest kellős közepén. Mm. Tehát, hogy, hogy nagyon nehéz megfogni azt a azt a, azt, hát igen, azt, azt -20 a dolgot. közül lehet Persze. Válassani. És nem csak 15-20 állomás között, hanem nem minden, tehát nem mindenki úgy éli meg a társadalom szervezését, hogy rádiózni akar, hanem lehet, hogy kutyákat ment, vagy részt vesz mm. valamilyen civil szervezet munkájában. Tehát, hogy én azt látom, hogy ilyen civil szervezeti munkában, vagy civil Szellem, az, az egy nagyon erős, még Budapesten is, csak, csak nagyon sokféle választási lehetőség van, és ebből következően uh -huh. nem érezzük annyira erősnek. Ott, ahol mondjuk el tudjuk dönteni, hogy nem tudom, egy darab rádióban veszek részt, hát ott az egy nagyon erős, nagyon erős kommunikációs Na most a, forma. A, még hogy a 2010-es dolgot kivégezzük, ami majdnem kivégezte egyébként a, ezeket a kis rádiókat, hogy hát ez nem képzavarsalnos, de a következménye végül is az lett, hogy a legtöbb kis rádió az föladta a... Igen, a, Így a, a, a, a működést azzal, hogy ezek a szabályozások, ezek nincsenek az ő szervezetükre mérve, és egyszerűen nem akarják, és nem tudják betartani. Hát úgy, hogy egyszerűen képtelenek betartani. Így van. Szerintem, szerintem ez egy hiba volt, nem is kicsi, a, a, de azzal, és akkor az, arra térnek vissza, hogy itt két kategóriát gyúrtak össze Igen. egyé. Tehát, hogy, hogy a helyet hogy, hogy, hogy azt elfogadták volna, amit hosszú éveken keresztül mondtunk, hogy itt a közösségi, médiaszolgáltatónak szolgáltatónak hívjuk hogyan, Tehát a közösségi rádióknak, televízióknak, egyéb médiatípusoknak mik a jellegzetességei, ehelyett egybegyúrták ezeket a kis közszolgálatiakat a, a, a nem nyereség érdekeltekkel, lett belőle ez a közösségi uh -huh. médiaszolgáltató, de nem a közösségi ekre méretezve, ahogy te is mondtad, uh -huh. a, a feltétel rendszereket. Hát igen, mert tulajdonképpen ha a ha... Tehát ugyanabba a kategóriába kerültünk, mint mondjuk a Klubrádió, vagy a. Abszolút vagy a van, rádió, rádió amelyik van. mögött jelentős persze, tőke van, persze. ami létrehozta ott emberek. Igen, és akkor gondoljuk, tud egészen más így fölállás. Van. És igen. akkor gondolj, gondoljat arra, hogy, hogy ugye nyilvánvalóan ez megjelenik, hogy ugyanarra a pályázati pénzekre uh -huh. pályázol, nem ugyanazokkal az erőforrásokkal, ugyanazokat a műsorkvótákat kell betartanod, ugyanolyan adatszolgáltatási kötelezettséged van, és így tovább, és így tovább, és itt tovább. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy, hogy az, hogy, hogy majd, hogy nem kinyírtuk ezt a kisközösségi szférát, ami egyébként szerte nyugat-európában, én elég sokat mozgok ilyen körökbe, szerte nyugat-európában csak és kizállag a dicséretet és az inigykedést váltotta ki a 2000-es évek elején közepén. Ez, ez szerintem hiba volt. Egy perc, és jövünk vissza. És... most szívi műsor gézők, és bosszonyi gergely beszélgetek, méghozzá a saját magunkról. Tulajdonképpen, ha ezt szerintem akarok nyilatkozni, valójában nem, hanem a, a, a közösségi rádiózás kérdéséről beszélgetünk, aminek, aminek egy kutatásanyagod, és te aktívan is részt veszel ma is a közösségi... Nem, most, most már sajnos aktívan nem, tehát, hogy én most... De van valamilyen pozíciód, vagy címed is, nem? A, nem, a nyugat-európai vonalban ott, ott részt veszek aktívan ah, ér, is, tehát, igen, Magyarországon igen. már sajnos igen. időhiányból kevésbé. E, Nyugat-európában... E, Két, két nagy szervezet van, ami, ami foglalkozik közösségi, nem csak rádiókkal, hanem tévékkel is, tehát hogy ugye ezekkel a klasszikus típusú médiumokkal. Ugye az egyik a, a, az Amark, ez a, ez a világrádiós, közösségi rádiósainak szervezete, ennek van egy európai része is, vagy egy európai központja is. És van egy, van egy egyéb, egy inkább, tehát ez inkább, inkább a, a, a rádió média gyakorlóinak szól az a mark, és van egy kutatói hálózat, ami lobbistákból, jogászokból, kutatókból áll, ez a, ez a Community Media Forum Europe, ahol, ahol én, fú, most már 13 óta, ha jól emlékszem, 13 vége óta az elnökség tagja vagy, egyik tagja vagyok. Igen. Ö, ott hagytuk abba, hogy... Még lezárjuk ezt a social média, community média különbséget, amit csak angolul tudunk megkülönböztetni, magyarul egyszerűen nem használunk ilyen megkülönböztető szavakat. Hát igen, és akkor itt térnék arra hmm. vissza, hogy... Hát azt mondjuk, hogy... hogy közösségi média az nekünk egyaránt a Facebook és a civil rádió és pedig Így valójában... Pedig valójában két különböző dologról beszélünk, mert az egyik, az, az én álláspontom szerint az egyik egy tartalom, a másik egy forma. Tehát az, az, az én fogalmaim szerint a, az angol száz szakirodalomban, és nyilván azért az angol száz, mert, mert ott nagyon erős mostanában ez a, ez, ennek a kérdésnek a vizsgálata, az angolszás szakirodalomban a community media, az, az, az maga a tartalom. Tehát az önkéntesek, a demokratikus ö, ö, döntéshozatali struktúra, az, hogy hozzájárulunk egy, egy, egy alternatív uh -huh. nyilvánosság megteremtéséhez, az, hogy az, hogy hozzájuttatjuk az embereket minél nagyobb körben ahhoz, hogy, hogy, hogy, a, hogy a hangjukat kifejezhessék, és, és az, hogy azokat a a, én marginalizáltnak szoktam hívni, de nem mindig marginalizált társadalmi csoportokat, akik egyébként más helyeken nem tudják a véleményüket, vagy a, vagy a saját magukról szóló információkat eljuttatni, ezeket bizony eljuttatni a nagy közönséghez. Uhum. Tehát, hogy ez a, ez a tartalmi része. Az én véleményem szerint a, a, a, a social media, tehát a... a, a <gül> igen, ezért nehéz, mert ugye magyarul mind a kettőt közösségi uhum. médiának fordítanánk. Azért, azért mondom mindig rá, hogy Facebook. Í így van. Az, az, tudja, az, hogy... az meg szerintem egy, ta, egy, egy, egy, egy forma. Tehát Ez az, az azt, egy eszköz. Egy jutal, így van, így van. Így van. Tehát, hogy az, hogy az, hogy az a Twittertől kezdve a két naponta változó eszközökön keresztül nyilvánvalóan egy hihetetlen az, izgalmas az, médiafejlődési az, az irány. Az, egy eszköz, amivel én kommunikálni tudok szerte a világon Így van, és aminek a legnagyobb... meg semmiféle sem értéket, sem jelleges, Szerintem se igen. Semmit. Szerintem ez a uh -huh. nagy különbség, igen. És ennek uh -huh. ellenére azt gondolom, hogy ennek a, ennek a social médiának, vagy ez a webkettő, vagy, uh -huh. vagy a, a, úgy is szokták hívni, hogy, hogy a felhasználók által készített tartalom uh -huh. ö, eljuttatója, ez egy hihetetlen fontos médiafejlődési irány. Tehát Uzen. soha még ilyen nem volt a média történetében, hogy ennyien kommunikálhattak volna, és uh -huh. így tovább. De ettől még ö, én mindig úgy szoktam mondani, hogy létezik Kereskedelmi social media. Uh -huh. Mert hiszen, ha én egy kereskedelmi cégként egy Facebookot üzemeltetek, most a, itt a igen. Facebook üzemeltetésén most csak egy, egy, egy lapot egy, van, lapod van uh -huh. vagy egy Twitter-account, vagy bármi, értelmi, akkor azt, az, az, az nem a tartalomtól függ. Még... olyan annyira, hogy a, a modern marketing trendekben a, a, a, a, a, a kötelező, így a kötelező van. Persze, ma már így van, így van. Míg kereskedelmi community médiát azt, tehát, hogy az, az egy, az egy oximoron, Tehát, hogy az egy fogalmi kizárás. Mm -hmm. Tehát én, én is és, szoktam elkülöníteni ezeket. nem találtál még jó magyar szót erre? <gül> nem. Tehát, hogy, ah. hogy, hogy, hogy, hogy szerint... Tehát, hogy, hogy nem, nincs, nincs jó magyar szó erre. Mm. Én, én, én többet tudnék javasolni, de nyilvánvalóan most már az a baj, hogy annyira beépült ez a közösségi médiának a mm. használata, hogy, hogy majd a web 3 várunk valami új szót, és akkor, és akkor ah. megoldódik. Hát ez a mit-micsánk, az a, ez a, a, a mit, mit a, a közösség által föntartott és működtetett. Tehát ott valahogy benne van az aktivitása a közösségnek. Persze, igen, így, igen? Van, így van. Tehát, uh -huh. hogy szerintem, szerintem a social media az inkább valami ilyen közönségi média, uh -huh. tehát, hogy, hogy, hogy, hogy ahol, ahol nem feltétlenül nem feltétlenül a közösség által a közösségnek, ugye, ami egyébként egy klasszikus definíciója ennek igen, a, igen. A, a mi általunk közösségének hívott uh -huh. médiának. Úgyhogy, úgyhogy mondom, igazából itt, itt azért baromi nehéz a helyzet, mert hogy itt, itt, itt most hirtelen 2010 óta legalább négy-öt fogalom épült úgy uh -huh. egymásra, hogy ezeket nagyon nehéz szétszálazni. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy én nagyon sokszor, amikor mondjuk jogszabályi változásokat nézek, vagy, vagy, vagy akár támogatási kérdéseket, akkor én, én nem, azt, nem mindig a rossz indulatot látom, hanem inkább az értetlenséget. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy, hogy nincsenek meg ezeknek a fogalmaknak a szétszálazásai. Most nekem volt egy, természetesen mi, mi, hogy mondjam, hajlamosak vagyunk valami, többet belelátni, mert ugye nagyon drasztikus volt a 2010-es választás az egész médiára nézve, de a mi területünkre különösen, uh -huh. mert, mert tulajdonképpen egy, egy soha nem volt ö, fogalmi területre kerültünk, és uh -huh. egy ilyen, tehát amint említettem, a, a egyszerűen készítettünk is egy ilyen ö, ö, médiatárat, közösségi médiátára, hmm. tehát hmm. ezek a civil rádiósz hasonló kis rádiók, televíziók, és bizony ott tartunk ma, hogy ezek, ezek nem találhatók többé meg. Tehát igen. vannak persze egy-két városi televízió, meg ilyesmi, de tulajdonképpen ez Sokabb a... Sokkal menekültek az internetre, igen. De mindenki, igen. valahogy úgy tűnik, hogy menekült. Na most a kérdésem tulajdonképpen az... Igen, tehát volt lett volna, bocsánat, egy, egy ilyen jóindulatú bevetésem. Ugye említetted a műsor előtt, hogy a, a volt szocialista országban eleme egyáltalán nincs ilyen. Ez Ö... az, jól értettem? Igen. Ö... Jó, Nem, tehát hogy, hogy legálisan nincsen, így fogalmaznék inkább. Uh -huh. Tehát, tehát oztod, hogy még, még most is hogy... kalózrádiózás van? Nagyon sok helyen van kalózrádiózás uh -huh. Kelet-Európában. Egy-kettő van, tehát hogy például Szlovéniában van fú, most vagy kettő, vagy három, most nem tudom, mert az egyik az nagyon billegett az utóbbi időben, de most nem tudom a helyes választ. Ott iskola rádiók, ilyen diák rádiók, tehát student rádióként futnak, ugyanaz, ami egyébként a civil rádió, csak más jogi kategóriába van behelyezve, de igazából az, ami nálunk volt, hogy létezik mind a három eleme a média rendszernek, tehát a közösségi, a kereskedelmi, a közösségit közösségiként, a közösségi, a kereskedelmi, a közszolgálati, ez Ilyen értelemben. És ez eh, jó, hogy megmaradt 2010-ben? Ilyen értelemben a, a rossz indulatot a törvény változásban úgymond nem kell tudomásul adnunk, hanem egyszer egy másfajta fogalom, ami sajnos azért nem beszél azon a nyelven, ahogy már előtte 20 évig beszéltek ezen. Igen, így van. Tehát, hogy, Tehát ez, hogy ez. Abszolút. Nem, nem jó, de. Ö, nem, azt azért látni uh -huh. kell, hogy a 2010-es média, média változások. Én nem vagyok annyira ö, utálója ennek, mint egyébként illik, illik utálni ezt a változásokat, mert szerintem a 96-os médiatörvény százezer mm -hmm. sebből vérzett, és abból sokat sikerült megoldani. Ö, sokat nem, tehát hogy legyünk azért mm -hmm. őszinték, de most ha ez azért, néhány az, is meg, is meg néhány, ny nyilván <laughs> persze, de, de ez most nem feltétlenül ennek a műsornak a témája, de, de azt gondolom, hogy a közösségi területen a jó szándék ellenére rosszat sikerült csinálni. Mm -hmm. Na most a kérdésem az, ugye említetted itt Afrikát, meg Indiát, meg Bangladest uh -huh. eh, ahol a rádiózásnak egészen más jelentése van, mint most, és én mondjuk szeretném, ha még idevennénk mondjuk Ausztriát vagy Németországot. Uh -huh. eh, Ausztria különösen kíváncsi vagyok, hiszem a civil rádió, nagy SOS civil rádió akciójában eh, nagyon aktív segítséget kaptunk egy, egy civil hasonló mm -hmm. osztrák rádiós közösségtől, ahol lehetett érezni, hogy ott valahogy ott élet van. Abszolút, euh, igen. És, és tulajdonképpen mi erre az életre vágynánk magunk is. Igen. De valahogy, mintha zsákba táncolnánk. Jó, azért azt tegyük hozzá, hogy, hogy mondjuk ezek, ezekben az országokban azért ezek a civil jellegű médiumok azért mondjuk nem 10 éve, 15-20 éve vannak. Tehát, hogy egyrészt azért volt egy, volt egy hosszabb, hosszabb idejük. Másrészt valóban azért, hogyha azt mondjuk, hogy Nyugat-Európa, akkor per pillanat azt tudom mondani, hogy, hogy három olyan ország van, ahol valóban hogy fogalmazzak, ahol valóban élő és aktív közösségi média szektor van a rádiós téren, ez Anglia, tehát az Egyesült Királyság, Németország és, és, és Ausztria. Uh -huh. És ezen kívül aztán, aztán mi voltunk nagyon érdekes módon, tehát Magyarország volt az, aki a 2000-es évek, mondom, a 2000-es évek tízes fordulójáig egy hihetetlen aktív, szerintem teljesen unikális megoldást tudtunk produkálni, és ezen kívül az az érdekes, hogy több olyan ország is van, Franciaországot hagyományosan erős volt, most gyengült, gyengült most a mostot mondjuk 5-10 éve körülbelül, Spanyolországban most fogadták el három-négy hónapja azt, hogy meg kikodifikálják a rendszerből a közösségi, tehát eddig benne volt a jogrendszerben, mostantól nem lesz, tehát hogy a, a spanyol közösségi rádiók most össze-vissza össze rohangá, rohangálnak. a 2010-es Még rossz, hát még, még rosszabb, jó, még mert rosszabb. ugye nem, hogy, hogy nem, nem, nem, nem sugároszhat jogi keretek között. Na jaj, most jaj, egy jaj. azt mondod, egy szóval közösségi rádiónak... Nem, azt mondják neki, hogy sugározhatnak kereskedelmi műsorszolgáltatóként. Hogyan azt mondanák? Na, hát, igen, igen, érted? Jó. Tehát, hogy ez, hogy ez nem egy, nem egy valid opció. Igen. És, és ez főleg azért érdekes, mert hogy, hogy azt lehet mert látni... Csak bocsánat, egy Igen. tegyek. általában nem tudom, hogy nyugaton így van-e, de ugye a frekvencia használati díj uh -huh. az egészen más egy kereskedelmi rádiónak. Persze. És a jogdíjak is, mint egy, mert egy civil... Egy igazi civil kategóriájú rádiónak gyakorlatilag nulla vagy jelképes. Ö, ö, így van. És egy, egy kereskedelmének meg érthető módon, ö, mivel profitorrent állt, ahhoz mérten fizetnie kell valamilyen koncepciós összeget tulajdonképpen. Igen. Itt az állam koncepciója az nyilván az, hogy azt mondja, hogy itt szűkös forrásokról beszélünk, Igen. tehát korlátos forrásokról Igen. beszélünk, tehát ebből következően valida. Ebből a szentsebb Magyarországban is nincs is És még a mostani megoldás. Igen. Ez a része még oké. Okay. Nyilván azért Igen. a digitálisra való, tehát az analógról digitális átállásra úgy megnőtt ez a, az összes frekvencia kincs, hogy szerintem elvesztette ez a jogalapját, az, hogy azt mondjuk, hogy ezek korlátos ez kis források. Mond, kis de, de ez másik az, ugye, ami a tévénél bekövetkezett, ugye ma már régi analóg antennás tévével senki nem megy semmire. Így van, Viszont igen. A és be volt harangozva, hogy ez, ez így lesz rádiónál is, és, de ez úgy tűnik, hogy még nyugat-európában sem lett egyelőre így. De ennek, érik a helyzet. Ennek oka van mégpedig az, hogy, hogy nem tudják eldönteni azt, hogy melyik legyen az a rádiós digitális átáv, uh -huh. formátum, amely uh -huh. működőképes. Nagyon-nagyon sokáig úgy, tehát itt ugye a DRM vitatkozik, uh -huh. a DAB vitatkozik, egymá vagy nem vitatkozik, tehát ugye az, a, hí a hívők versengenek, a hívők egy versengenek egymással. E, na, tehát, hogy, hogy volt egy nagy átállási hullám Finnországba, és aztán visszaléptek. Igen. Tehát, hogy ott, hogy ott azt mondták, hogy nem annyira, se a minősége uh -huh. nem jó, se az árérték aránya, tehát, hogy ott visszaléptek. Németországban voltak kísérletek, de, de igazából aztán azok... Uh -huh. Németország nagyon speciális, ugye azért, mert ilyen tartományi szinten van uh -huh. megoldva, megoldva a média, is, tehát, hogy ott, ott vannak tartományok, ahol megtörtént, vannak, ahol nem, de, de, de itt igazából az a helyzet, hogy még nem tudják azt, hogy melyik lesz az a mm. formátum, amelyikkel majd átváltják a lé... számolókat. A használók szitták, mint a bokról, Mert, Ö... mert é... sem minőség, hangminőségbe meg se közelítette a rendes kiadást sem. Is pontosan. ez a, ez a, ez a nagy dilemma, a jó, hogy amíg ütöl. ez a televízió esetében megtalálták azt uh -huh. a technikai formátumot, technikához én azért kevésbé értek, de, de enn, mit a rádiónál nem, nem lenne ez. Menni, hanem egy, egy egészen más dolog vetődik ebből a, a gondolattal föl. Hogy vajon, mint, mint, mint olyan, tehát mint rádió formátum egyáltalán, uh -huh. mint média, uh -huh. annak megvan-e a... A jövője. Mert hogy kereskedel, mi valami és nincs, meg azt, azt most nem is érdekel tulajdonképpen. összességében úgy tűnik, mintha nem, mert mindenki azt hallgat az internetről, amit akar. Meg kell mondanom, hogy én még a rádiókat is, én is az internetről hallgatom, Aha. de én szoktam a rádiókat is hallgatni az internetről. Uh -huh. De tulajdonképpen ez nem kell adó, és nem kell engedély. Tehát akkor Mi a helyzet? Hát itt most, itt most két, tehát hogy, hogy szerintem itt most egy picit keveredik a kérdésed. Mert ugye az, az alapkérdés az az, hogy a rádiózásnak, mint formátumnak van-e jövője. Ez az, ez az, ez az ez egyik össze, kérdés. Egy a másik kérdés, de masonlítani az Afrikájúval. Mert az Afrikahoz kell egy egyszerű készülék, ami veszi egy, egy ugye már... 80 éve Azt mondod, hogy a földfelszíni rádiózásnak van a jövője. Hát igen. Vagy, tehát, mert igen. ugye Afrikában elég, ha van egy kis tranzisztoros valamilyen, és hallgatja öh. a, falu, a falu műsorát, igen, igen. és nem kell hozzá különleges nagy beruházás. Hát de igen. Itt azért, azért ott olvastam egyszer, hogy fel kellett mászni a fatetejére, és mert hogy csak ott volt, csak ott az volt azért, adás. De az de... internet esetében tulajdonképpen az internetek az infrastruktúráját, mert ki kell fizetnünk mindenképpen, Leszze. mert azt az akár akárhogy csőrük csavarjuk az egy sokkal összetettebb dolog, és drágább, mint, mint egy egyszerű földi sugárzás. Világos. És a készülékek is sokkal összetettebbek, egy kompjúter kell ugyanis hozzá. <haz> <haz> igen. Igen, bár ugye azért most már ezek a, ezek a modern rádiós kütyük, ezek már aztán fognak, fognak bármit, meg az hát igen, autórádiók. Szóval, hát hogy... mikroprocesszorok és csipek Tersze, van. Tehát egy olyan, stimmel, olyan, olyan különleges ipar van mögötte, ami, ami az egészet hát tulajdonképpen ijesztően kiszolgáltatotta és teszi technikai szempontból. Világos. Igen. Ezért én, én most ha, eddig csak két részre akartam vágni a válaszomat. De van egy műsor hogy mondjam, hallgatottsági oldala is, amit minket jobban éret, Persze. mint a technika. Én a rádiós formátumnak látom jövőjét, uh -huh. mint rádiónak, annak, uh -huh. hogy emberek beszélgetnek egymással. Nekem ez a. De most nagyon-nagyon leegyszerűsítem, de nekem ez a rádió, uh -huh. azt hogy nem látom, ahogy emberek beszélgetnek egymással. Igen. Tényleg leegyszerűsítják. <síns> <síns> Jó, de, de most érted, tehát, hogy, hogy uh -huh. mondjuk mondjuk ez a különbség. Uh -huh. aztán, aztán nyilvánvalóan ott van a televíziós formátum, amikor látom, hogy emberek beszélgetnek uh -huh. egymással, most ez mindegy, hogy beszélgetnek vagy mit csinálnak, és akkor nyilvánvalóan ott van, hogy mindezt egyébként akár én tudom földfelszínén is, tudom műholdasom, vagy tudom akár interneten is uh -huh. ö, fogni. Olyan szempontból az, hogy én most az autómban reggel most én azokat, hogy az emberek beszélgetnek, azt most én milyen technikai formában, tehát milyen, milyen, milyen, ö, milyen technikai metódussal, módszerrel jut el hozzám, szerintem ír Én azt gondolom, hogy magának a rádiózásnak van a jövője, azt, hogy a földfelszíni rádiózásnak van-e jövője, ezt nem tudom. Tehát erre nem tudom a választ. Ez azért érdekes kérdés, mert ugye beszélni mindenki beszélhet. Igen. Tehát mi ugyanezt a beszélgetést folytathatnánk gyakorlatilag mondjuk otthon, és, és, és előfizethetnénk egy, egy ilyen internetes rádióra, és bárki rácsatlakoztat. Minden további nélkül. Ezért mondom, hogy de, engem a formátum érdekel jobban, de, mint a technika. Igen, igen. De, de mégis a közönségünk egészen hogy fog alakulni. Tudik, az egyiknél megvan a földrajzi kötöttség például, a másiknál például nincsen meg. Tehát, tehát tudok ki, egy helyi rádió az interneten keresztül az vicces dolog, mert közben Amerikában vannak a szerverek, amin keresztül mennek a, világos. az adataink. Tehát, én erre azt szoktam mondani, hogy, ebbe, hogy, hogy, hogy én azt hiszem, hogy valahol ott van a média pluralizmusnak a, a, a lényege, hogy, hogy lehessen választani. Tehát, hogy, uh -huh. hogy szerintem az a jó média rendszer, ahol, ahol, ahol ez is van, meg az is van. De vajon a rádióknak kell erre készülniük. Tehát jelent ez egy kihívást. Itt persze, mi sokszor beszélgetünk arról, hogy az internetet jobban be kéne vonnunk itt, stb. stb., de ő, nem találtuk meg a, a Világos. rá. Nyugat-európai számok, amerikai számok, tudom, mondtad, mm -hmm. azt mondhatod, hogy nem mondjak, nem mondjak sok de, de, ne, mi ne mondjak, ne mondjak adatot. Eh, inkább csak azt mondanám, hogy minden felmérés azt mutatja, hogy a rádiózás például Amerikába tör előre újra. Igen. Igen. Mm -hmm. Tehát, hogy hogy, hogy most erre, erre nyilván miután ezek azért viszonylag friss folyamatok, ebből következően még azért a kutatók is csak, csak úgy hasalnak, a, tehát ötletelnek inkább uh -huh. így fogalmaznék, hogy mi lehet ennek az oka, de, de az egyik olyan ok, ami, ami számomra is azért meggyőzőnek tűnik, az, az, az inkább az, hogy egyszerűen besokkal, attól a mennyiségű vizuális információtól, ami nap, mint nap ér minket. Uh -huh. És egyszerűen vissza akarunk térni, nyilván a kommunikáció az hány millió éve alapelemünk, tehát hogy azt nyilván azt nem tudjuk elfejteni, de vissza akarunk térni valami fajta egyszerűbb formátumhoz. Most, hogy ez egy hosszú távú folyamat vagy rövid távú, erre nem tudok válaszolni. szakad el agyományos rádió, ezt folytatjuk tehát, mit közben beszélgettünk. A Demokrácia Most műsorát hallják igéze Géza, vagy Ogosztonyi Gergővel, vagy Gergelyel, nekünk Gergő mindenképpen, beszélgetünk, aki a civil rádiózás, most kifejezetten ezt a szót használom, uh -huh. a belső használatra, tehát a közösségi rádiózásnak a kutatója, és hát itt a beszélgetés utolsó harmadában én, én, én néhány olyan dolgorokról szeretnék hát, tudakozódni, vagy egyszerűen csak a véleményedet hallani, ami minket, rádiósokat is érdekel, és hát talán a hallgatót is érdekli hogy meg szeretne jó műsort hallani, hm. és az egyik az, hogy ezt azért nem vethetjük a szemére, nem? Nem, nem, egyáltalán. Különösen nem annak a, a függvényében, hogy kialakult az idők során a, a hogy mondjam, egyfajta médiastílus, egy ilyen úgynevezett profi uh -huh. médiastílus, ami, amit hát végül is többnyi, többé kevésbé a kereskedelmiek, és ezek a most mondjuk megyük a klubrádiót uh -huh. egyfajta alapnak, egy beszélő rádió, ahol hát rutinós újságírók fölkészülten és egy szerkesztőségi háttérrel tudnak beszélgetni, és független attól, hogy most tetszik vagy nem tetszik az iránya, ahogy, ahogy viszik a dolgokat, egyet meg kell hagyni, hogy a fölkészültség, amit például egy civil rádiós csak abból tud dolgozni, ami neki van, nincs mögötte senki más, hm. és ezzel, ezzel összefüggésben néha igencsak csak hátrányba érezhetjük magunkat. Vajon, vajon ez mennyire befolyásolja a dolgokat, vagy például Nyugat-Európában erre van-e valami olyan, amiben ezt áthidalják? Vagy elfogadott, tehát eszik úgy Ez egy kicsit stílus kérdése, egy kicsit mondani való kérdése is. Jó, ne, ne, Jel, nehéz. Ilyen a is voltál itt, tehát ezért sejtett, hogy körülbelül miről van szó. Persze, hiszen sokat vitatkoztunk mindig is, <coughs> nehéz <gül> is. Nehéz ez a kérdés. Én több dolgot gondolok erről a kérdésről. Az egyik az az, hogy, hogy, hogy a média az egy szakma. Tehát, hogy, hogy nem abban a tekintetben szakma, hogy folyamatosan boldognak kell lenni, és, és folyamatosan happy műsorokat készítve csak és kizárólag a szépre jóra emlékezni. De olyan a szempontból bizony egy szakma, hogy ha, ha, ha az interjú alany nem is egy nagyon felkészült valaki, mert sokat őzik, mint én, akkor is maga, maga a, a kérdező az úgy tudja technikailag irányítani a beszélgetést, hogy ez, hogy ez működőképes legyen. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy azokat a rádiós, most csak és közeleg a rádióról beszélve, azokat a rádiós eszközöket vagy technikákat beszéljünk szépen, nyíltan és így tovább, amelyeket, amelyeket, elvárunk azért, hogy hallgatható műsorok szülessenek, és itt most még a tartalomról nem beszélek, ezeket azt gondolom, hogy igenis meg kell csinálnia mindenkinek. Tehát, hogy az, hogy ezt milyen módon lehet megszerezni, ez nyilván ez egy, ez egy vita kérdés, Nyugat-Európában több, több verzió fut. Az egyik, amikor ilyen ilyen, ilyen egymást képző, képző történetek futnak, tehát hogy, hogy elmennek egymáshoz az írek a németekkel, és akkor, és akkor megnézik, hogy a másiknál hogy működik ez, és akkor leülnek, beszélgetnek, próbálják ellesni a, az egyik és a másiknak a, a, az, az ügyes fogásait. Ez azért a... hozzá kell tennem, hogy egy, egy, egy angliai, mondjuk rádiósnak ugye már 80 éve megy ez a kereskedelmi hang, tehát generációknak van benne a fülébe, ami nekünk az utolsó 20 évnek a útkeresése igazából, mert igen, igen Most de azért angolul. Ez egy kicsit természetesebb lenni, de azért az elején nagyon ilyen mesterkelt. Visz, mesterkelt igen, volt, igen. igen. Világos. Jó, de azért mondjuk a, mondjuk az angol, tehát hogy, hogy mondjuk ez a, a United Kingdom Írország vonalon annyira mm. erős egyébként ez a BBC, tehát hogy ez a klasszikus angol, mm. angol BBC, mm. hogy, az ott, hogy az ott felül tudja írni. Tehát, hogy ott, ott nagyon sokszor a közösségi rádiósok, azok úgy beszélnek, mint a BBC-sek. Tehát, hogy, mm. hogy nagyon, nagyon érdekes. Tehát ott, ott, ott van egy ilyen nagyon erős hatásait itt mm -hmm. a, ennek a közszolgálati műsorszolgáltatónak, ami nálunk, nálunk nincsen. Tehát, hogy Kudlik Júlia, meg Vitrai tamásra, 80-as, 70-as, -80 80-as uh -huh. években talán. De, de, de itt mondom, ez nálunk nem nagyon, nem nagyon van meg. Ez az egyik tehát, hogy, hogy egymástól tanulnak, a másik pedig, hogy egyáltalán nem szégyelnek uh, tanulni fogásokat, technikai, mesterségbeli uh -huh. fogásokat uh, más rádiósoktól, tehát, hogy kereskedelmi rádiósoktól, közö, közszolgálati uh -huh. rádiósoktól. És itt még egyszer, nem a tartalomról, tehát nem azért kell meghívni az XY-t a kereskedelmi rádiósoktól, rádióból, hogy, hogy elmondja, hogy hogyan kell reggelente boldogságot fakasztani az emberek arcára, uh -huh. hanem azért, hogy bizony szépen lehessen beszélni, azért, hogy, hogy legyen egy íve ennek, uh, hát ezek egy szerkesztési ritmusa, kérdések, jellem. ritmusa, uh -huh. és így tovább. Tehát, tehát ez az egyik válaszom, hogy, hogy szerintem ebbe igenis tanulni kell. Uh -huh. Én ezt mindig is képviseltem, tehát, hogy ebbe, ebbe szerintem, vagy, vagy én ebben nem érzek magamnál változást. A másik pedig, hogy én, én elfajult vagyok, tehát, hogy meg el is fogult, hogy, hogy nekem nagyon fontos az, hogy legyenek olyan hangok, amiket máskor nem találok meg. Mm. És ez már a tartalom, ezt már nem tanulnám meg. Tehát, hogy, hogy az, hogy a Marinéni szólhasson, a Józsi bácsi is szólhasson, az, hogy te beszélj, én beszéljek, mm. mindenki olyanok beszélhessenek, akik, akik máshol nem jelennek meg. Én azt gondolom, hogy ma Magyarország legalább felének nincsen média reprezentációja. Mm. És, és itt nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy nem ellesni a, a rossz manírokat. Tehát, hogy, hogy én nagyon sok, na, amikor, a, amikor hallgatok, mondjuk magyarországi, de ez nem csak magyarországira jellemző közösségi rádiókat, vagy, vagy esetleg közösségi tévéket, ugye mondjuk Németországban lehet nézni ilyeneket, nagyon sok rossz manír van. Tehát amiről uh -huh. látom, hogy fú, hát ezt tegnap este látta, nem tudom mi uh -huh. a X-faktorban, nem uh -huh. tudom miben, valamelyik uh -huh. kereskedelmi műsorban, aminek, aminek értéke van a maga helyén. Tehát én őszintén hiszek abba, hogy a, hogy a médiapiac az akkor működik, hogyha, hogyha minden van. Tehát én, én borzasztónak tartanám azt a médiapiacot, ahol csak közösségi rádiók lennének. Uh -huh. Belehalnék. Uh -huh. Nem is, nem csak én, valószínűleg mindenki. Tehát ezt nem tanulnám el, a tartalmat. Uh -huh. Úgyhogy úgy, hogy én ezt, ezt <höh -h> látom különbségnek, hogy, hogy önmagába arra válaszolni, hogy át kell-e venni vagy nem, szerintem nincs helyes válasz. Formát igen, tartalmat nem. Milyen szerepet játszik a tulajdonképpen a társadalom szervezésében, vagy a demokráciában, vagy a helyi demokráciában. Van-e aktív szerepe ezeknek a minimumoknak? Ez helyi függ. Tehát, hogy, hogy... Mert említetted az afrikait, ami sok tekintben nagyon más, mert olyan, azért évet vissza is tekertünk volna az időben. Hát, talán 50-et nem, de igen, igen. De ott érzem azt, hogy ott nagyon erős társadalom szervező szerepe lehet. Uh -huh. Jó, de hát hogyha belegondolsz abba, amit mondjuk az osztrák példáról neked is van saját személyes mm. példád, ott bizony azt tudom mondani, hogy Bécsben az egy igen erős szervező erő. Gondoljunk a magyar tilos rádióra. A magyar tilos rádió az egy igen erős, egy nagyon ö, ö, szűk szubkultúrának, de annak a mm. szűk szubkultúrának egy igen fontos médiuma. Uh -huh. Ma talán már kevésbé, mint mondjuk akár 5 vagy leginkább tíz évvel ezelőtt, de akkor de is azt gondolom, hogy ha ma valakinek azt mondod, hogy tilos rádió, akkor az tudja, hogy miről van szó, és nem csak azokról, akik hallgatják. Tehát, hogy ez létezik. Igen. létezhet nálunk is, létezik Nyugat-Európába, tehát ez nem csak egy. nem csak egy ilyen afrikai, indiai, és itt tovább kérdés. De, de közben meg azt gondolom, hogy hogy a civilnek mindig is nagy problémája volt az, hogy budapesti. Uh -huh. Mert egyszerűen, egyszerűen túl nagy. Tehát, hogy, hogy ezek, a, ezek a nagyon nagy városok, ezek, ezek túl nagyok egy ilyen típusú médiumnak. Uh -huh. mert, mert egyszerűen elvesznek, értelemszerűen elvesznek. Ugyanezt lehet egyébként, bocsánat, uh -huh. ugyanezt lehet látni, Párizsba sincsen uh -huh. működő, uh, Berlinbe, Berlinbe tévé van működő. Tehát, hogy Berlinben rádiót én nem tudok igen, ilyen típusodni, de, de, de, de ott egy picit ez, ez az Open Canal nevű, nevű, nevű mozgalommal ott a tévé az működik, Londonban nem nagyon igen, van ilyen sok nagyon... sok minden más, Persze nem is pompás analógiaként mondom ezeket, csak azért, hogyha végig Tehát gondoljuk a azért a, a, az ilyen óriási van. fővárosokat, óriási igen. mihez képest, ott, ott ezek egy picit elvesznek. Tehát ezek igazán ilyen, ilyen közösségi társadalom szervező ereje azért lokális szinten tud Nekem lenni. Nekem itt tulajdonképpen volt egy nagyon érdekes dologra világította, és nem akarom elterelni a, a témát, már csak az is, mert is abba kell hagyjuk, hogy, hogy vajon egy nagyvárosban általában a civil szervezeteknek a, a, a, a működőképessége működőképessége is, is hasonlóan, hogy mondjam, mondjuk egyfajta akadályba ütközik, tehát túl nagy, hogy mondjam, tömegben nem látszik, vagy nem, ne, nagyon nehéz definiálni magát. Nem, nem vagyok azért, uh -huh. tehát hogy nem, nem tartanám magam a magyar szférának a szakértőjének, tehát hogy erre, én erre én nem feltétlenül akarnék rága, én, én válaszolni. sokszor az az érzés, hogy egy vidéki város, az még egy átfogható uh -huh nagyság, tehát például 50 ezer fő, vagy egy, mondjuk már egy szeged azért elég nagy, de az még olyan, hogy biciklivel bejárod, és tulajdonképpen ott ott egy civil szervezet, mondjuk ha ételt oszt, akkor az egész város arról azért tud, és, és van egy... Persze, éze, ezeknek a kisvárosoknak... ha Budapesten csinálod, akkor... akkor te vagy a harmadik, aki ételt osztottál azon so sokadik, a héten. És, Szerencsére és... oltszott ételt, igen. Ez jó dolog, csak a, a, a, annak, aki csinálja, az sokkal nehezebben ér el embereket. Így van. Annak ő... ellenére, hogy egy nagyobb tömegben van benne. Igen. És azt mondod, hogy a rádiónál ez hasonló. Tehát tehát tiadként csak visszakartam tükrözni egy tapasztalatot, igen. Világos, jó. Ez, ez jó, vagy, vagy, vagy, vagy nagyon érdekes, amit mondasz. mondom, ennyire nem látok bele azért az egyéb civil szervezeteknek a, a, a működésébe, tehát nem, nem okoskodnék itt, de, de azt például abban biztos vagyok, hogy, hogy a civil rádiónak kitörési forma lehetne, és most akkor nem csak a civil rádió esetében mondom, hanem az összes ilyen civil médium esetében, hogyha, hogyha valamilyen módon meg próbálná. Ez többször próbálta több minden miatt, amennyire én tudom, most nyilván az utóbbi időben nem ö, ö, ö, tudom, hogy milyen folyamatok történtek, de hogy valami fajta szócsöve lenni a magyarországi civil társadalomnak. Uh -huh. Ez nyilván azért az nagyon más volt a 90-es évek közepén, mint ma, amikor felrakok valamit az MTIOS-re, és akkor mm. holnap ott van mindenkinél. De ettől függően. Én, én hihetetlen jó műsorokat hallottam a tilosban is, a civilben is, a fixben is annó eh, magyarországi civil szervezetekkel. Uh -huh. És azt kizártnak tartom, hogy nem lehet azt megszervezni, biztos meg lehet, hogy eh, nyilván sokszor volt probléma, hogy nem volt olyan affinitás, aki szeretne műsor csinálni, de hogy, de hogy ezek a szervezetek, ezeknek legyen ez a fóruma, ahol be tud mutatkozni. Nekik is kéne. Én legalábbis azért, mert az én hogy mondjam, tapasztalatom, mert ezek próbálkozás, ez folyamatos. A, biztos vagyok benne. Hogy maguk a civil szervezetek fásultak a, a kommunikációval, kapcsolatban. Persze, ez könnyen lehetséges. Azért gondold bele, hogy azért Magyarországon... Ez, ez, ez egy, ez egy e, e, tehát nem, még azt sem tudják elvégezni, amit szeretnének, és ma a kommunikációban már egy az nekik egy, egy plusz feladat, amit nem is tudnak sokszor megúrni. Persze, hát gondold-e, hogy hány Nyilván... egyesület és alapítvány igen. van ma Magyarországon, tízezres nagyságrendű, azért, hogyha abba gondolunk bele, hogy mondjuk oda mennénk bárkihez, és azt mondanánk, hogy soroljon föl öt civil szervezetet, akkor ha föl tudna sorolni öt civil szervezetet, akkor én most kb. megmondom, hogy melyik tízből lesz öt. Tehát, hogy azért van tíz olyan nagy civil szervezet, azért az, az összes többi az a, a, a, ott valószínűleg teljesen igaz az, hogy olyan mértékben leköti őket a mindennapi, azért a hihetetlen fontos célér bármi is az, amiért küzdenek, hogy egyszerűen ennek a kommunikációja már nem fér bele. Mm -hmm. nem, ne, nem tudom, tehát mindig arra gondolok, hogy, hogy, hogy itt, itt van a civil rádiónál 200-250 olyan ember, akik szívszerelemből önkéntesen nem tudom most a pontos számot. Van a... csak hogy igen. Melyik a szívszerelem, vagy az önkéntes volt? A is önkéntes is van. Igen, jó. Tehát, hogy, hogy, hogy egyszerűen, egyszerűen biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ez mind a két félnek egy win-win szituáció. A civil rádió be tudja műtatni ezeket, ők meg olyan kommunikációs formához jutnak, ami egyébként, amit egyébként nem jut el hozzájuk. Nem biztos, hogy a legnagyobb civil szervezetek azok, mert hiszen a legnagyobb civil szervezetnél, ennél a 10-15-nél vannak valószínűleg kommunikációval foglalkozó emberek. Nem biztos, hogy őket kell bemutatni. Még egy percre térünk rá, ide tartozik szerintem szorosan, de a végét nézem az órá, hogy a hallgatónak az aktivitása egy ilyen civil rádióban, most nem csak hmm. a civil rádióban, természetesen a hallgatóinknak is ugyanúgy szól ez, de ö, te is említetted, hogy itt tulajdonképpen ez a hallgatók rádiója is sokkal inkább hmm. már a, a szándéka szerint is, ugye, amit mondjuk egy kereskedelmi rádióban abszolút nem erően van szó, ők sok hallgatót szeretnének, hogy sok reklámot eladhassanak, tehát egy, egy egészen más típusú fel, felállás, de vajon ez a hallgatóknak az aktivizálása, ez, ez, ez hogy látod, hogy mennyire sikeres a világban? Ne, Magyarországra is hozhatsz plusz példát is, és méghozzá most ezt úgy értem, hogy egy kicsit a folyamatosság nem egy-egy, mit tudom én, pénzgyűjtő akció uh -huh. vagy valami során, hanem amikor folyamatosan a, a bekapcsolódik, és ez a, a mi rádiunk olyan értelemben is, hogy hogy én itt email, még ott elmondhatok valamit, ami, ami fontos, be tudok kapcsolódni. Mm, eh, igen. Keresem, azért keresem, hogy hol, hol, hol csatlakozzak rá a kérdésedre, mert hogy, hogy szerintem itt van egy olyan probléma, hogy az, amit mi Magyarországon most ilyen interaktív médiának hívunk, az nagyon távol van az interaktivitástól. Tehát, hogy, hogy az, hogy hogy szavazz arra, hogy A vagy uh -huh. B, vagy az, hogy uh -huh. fizes be 50 Abszolút izét, és akkor... Gondolok, Na, de ezért mondom, hogy, uh -huh. hogy nagyon sokszor mi az interaktivitást ezen próbáljuk mérni. Uh -huh. Én ezt, nyilván ez egy kereskedelmi, most már egyre inkább közö... közszolgálati jellegzetesség is, de, uh -huh. de ezt nem feltétlenül tartom egy óriási átvendő átveendő történetnek. Én azt, amit, amit jó példát tudok látni, az tényleg az, hogy, hogy azokban a kisebb településeken ahol ahol azt lehet látni hogy hogy az az adott médiaszolgáltató tényleg a, a közösség életével foglalkozik és azért volt jó amit egyszer volt egy ilyen félmondatod hogy hogy a hogy fogalmaztál, hogy, a, hogy az, az önkormányzat által támogatott és a helyi közélettel foglalkozik. Nem feltétlenül a közélettel. Tehát, hogy a közösséget nem feltétlenül csak és kizárólag a közélet érdekli, most itt a politikum értelmében. Én azt gondolom, hogy, hogy ott igenis szépen, lassan, szisztematikusan bejönnek a hallgatók. Ezt lehet látni. A, az én kedvenc példám, egy nagyon-nagyon rövid ideig élt kísérlet volt, ez Gilvánfám volt Magyarországon, ami most pontos számot nem tudok mondani, de hát egy 800 fős, 800 fős falu, ahol, ahol a, a, a lakosság 90% a roma. A helyi rádióban 90%-os hallgatottsága volt tehát ez egy kis közösségi rádió volt, aztán pénz miatt behalt sajnos, mert hogy nem tudtak támogatót szerezni. De ha a hallgató azt érzi, hogy róla szól a műsor, akkor holnap fog telefonálni, mert érzi, hogy ide telefonálhat. Gergő, köszönöm szépen. Gosszonyi Gergő volt, Bányai Géza búcsúzik, és egy hét múlva Péter Ferenc jön, minket meg a gép mindjárt le fog húzni, úgyhogy talán egy taktust még a zenéből hallani fognak minden jót.